Kapittel 22 «Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Och du, menneskesønn, vil du dømme, vil du dømme byen som har blodskyld, og gjøre henne kjent med alle hennes vederstyggligheter? Og du skal si, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Du, by, som utgyter blod i sin mitte inntil hennes tid kommer, og som har laget skittende avguder hos seg for å bli uren, ved ditt blod som du har utgitt har du pådratt deg skyld, og ved dine avguder som du har laget er du blitt uren, og du får dine dager til å nærme seg, og du skal nå dine år. Derfor skal jeg gjøre deg til hån for nasjonene og til spott for alle landene. De land som er nær ved, og de som er langt borte fra dig skal spotte dig, du med et urent navn og stor forvirring. Se, Israels høvdinger har vist sig å være i dig, en vær bestemt på å bruke sin arm til å utgyte blod. Far og mor har de behandlet med forakt i dig. Mot den fastboende utlending har de handlet bedragersk i din midte. Den farløse gutt og enken har de behandlet dårlig i dig. Mine hellige steder har du foraktet, og mine sabbatter har du vannhelliget. De har vist seg å være baktalere i dig og de vil utgyte blod, og på fjellene har de spist i dig. De har gjort seg skyldig i løsaktig oppførsel i din midte. En far snakenhet har de blottet i dig. En kvinne som er uren under sin menstruasjon har de ydmyket i dig og med sin neste har en man gjort noe vederstygglig det og sin egen svigerdatter har en man besmittet ved løsaktig oppførsel, og sin søster, sin egen fars datter, har en man ydmyket i dig. Bestikkelse har de tatt imot i dig for å utgyte blod. Rente og åger har du tatt, og med vold skaffer du deg stadig vinning fra dine medmennesker ved bedrageri, O mig har du glemt», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Och se, jeg har slått henne sammen over den urette vinning som du har skaffet dig, og over dine blodsutgydelser som har vist seg å være i din mitte. Vill ditt hjerte fortsette å holde stand, eller dine hender frambyst rykke i de dager da jeg griper inn mot deg? Jeg, Jehova, har talt, og jeg vil gripe inn.» O jeg vil spre dig bland nasjonene og strø deg ut blant landene, og jeg vil fjerne din urenhet fra dig. Og du skal visselig bli vannhelliget i deg selv for øynene på nasjonene, og du skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, for mig er de som tilhører Israels hus blitt som skumaktig slagg, de er alle sammen kobber og tinn og jern og bly inni en ovn. En mengde skommaktig slag, sølvslag, er det blitt. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi dere alle sammen er blitt som en mengde skommaktig slag, se, derfor samler jeg dere i Jerusalems midte. Som når en samler sølv og kobber og jern og bly og tinn inni en ovn, for å blåse på det med ill og få det til å smelte, slik skal jeg samle dem i min vrede og i min voldsomme harme, og jeg vil blåse og få dere til å smelte. Og jeg vil føre dere sammen og blåse på dere med min heftige vredes ill, og dere skal bli smeltet i hennes midte. Som når en smelter sølv i en ovn, slik skal dere bli smeltet i hennes midte og dere skal sannelig kjenne at jeg, Jehova, har utøst min voldsomme harme over dere. Og Jehovas ord fortsatte og komme til meg, og det lød. «Menneskesønn, si til henne, du er et land som ikke blir renset, ett som det ikke har falt regn over på fordømmelsens dag. Det er en sammensvergelse av hennes profeter i hennes midte. De er som en brølende løve som river i stykker bytte.» En skjel fortærer de. Skatter og kostbare ting tar de stadig. Hennes enker har de gjort tallrike i hennes midte. Selv hennes prester har øvd vold mot min lov, og de fortsetter å vannhelge mine hellige steder. Mellom det hellige og det som ikke er hellig har de ikke skilt, og forskjellen mellom det urene og det rene har de ikke gjort kjent.» og for mine sabbater har de lukket sine øyne, og jeg blir vannhelliget midt iblant dem. Hennes fyrster i hennes midte er lik ulver som river i stykker bytte, i det de utgyter blod, i det de tilintet gjør sjeler for å skaffe seg urettvinning. Og hennes profeter har pusset for dem med vittekalk, i det de i et syn har sett noe uvirkelig og har spått løgn for dem og sagt, Dette er når Jehova ikke har talt. Landets folk har gått fram med bedrageri og har revet bort veran, og den nødstilte og den fattige har de behandlet dårlig, og den fastboende utlendingen har de bedratt i strid med retten. Og jeg søkte stadig blant dem etter en man som kunne utbedre steinmuren og stå i bresjen fremfor mig til beste for landet, for at jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen.» Derfor skal jeg utøse min fordømmelse over dem. Med min heftige vredes ill vil jeg utrydde dem. Deres vei vil jeg la komme over deres eget hode, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.